Biografii Memorii Biografia unei capodopere Rembrandt și Saskia Scenariu radiofonic de Petronela Negoșanu Suntem în 1638 la Amsterdam, în casa faimosului pictor și gravor flamand Rembrandt van Rijn. Are 34 de ani. E în culmea gloriei și e căsătorit încă din 1632 cu Saskia van Uylenburgh. o tânără orfană ce se trăgea dintr-o bogată familie de patricieni. Atelierul său se bucură de un mare prestigiu. Are mulți elevi și multe comenzi, câștigă mult. Negustorii de tablouri roiesc în jurul lui. Într-o zi... E, cine să mai fie la ora asta? Abia am scăpat de un client. Îndată ce se îmbogățesc, burghezii ăștia vor să-și umple saloanele cu tablouri. Și mai ales semnate de Rembrandt. De altfel, bine fac. Rembrandt are mereu nevoie de bani. Hai să văd cine e... Ah, domnul Ulenburg Bună dimineața, Jean Victor Bună dimineața, domnule Olemborg. Maestrul nu e acasă Știu, știu, știu Doamna Saskia? Da, luați loc O anunț da. dată Mulțumesc E jos în bucătărie, știți? Dacă nu pornește dânsa pregătirile Îi se pare că nimic nu e gustos Mă duc să anunț Bine mm -hmm. casă Fațada în piatră și crămida Frontonul ornamentat Dale de marmură, șemineu de marmă, coloane, sculpturi... Adevărată casă de om cu stare. Aproape că nu se vine să crezi că aici locuiește Rembrandt Van Rijn, fiul morarului din Leida. Doamna Saskia vă roagă să aveți răbdare câteva momente. Vă pot servi cu ceva? A, nu, nu, nu. Tocmai admiram casa în care vin pentru prima dată. Da, e frumoasă și încăpătoare. Maestrul a luat-o pentru că avea nevoie De un spațiu mai mare pentru lucru Știu, știu, doar a locuit la mine La început, mm. când a venit de la Leida Nu era prea confortabil <laughs> Nici la Leida n-a avut cine știe ce În casa părinților unde-și făcuse atelier Cu prietenul său, Lievens Îl știți, nu? Da, da, da Lievens a avut apoi marea șansă Ca una din pânzile lui să ajungă în Anglia I-a da. plăcut lui Carol I Și acesta l-a chemat la curtea sa. Încă de pe atunci, dobândiseră, amândoi oarecare faimă da. Din câte știu. Wingens, poetul de curte al prințului Frederic de Nassau, l-a remarcat la rândul său pe maestru. Tabloul Răpirea Proserpinei. i-a plăcut în mod deosebit. Da, da, da, acest faimos poet care coresponda cu Cornei și Descartes, dacă ai auzit de aceste nume. Nu aș putea spune. Da. Important e că acest distins poet a observat cum nu se poate mai exact forța talentului lui Rembrandt, felul lui atât de personal de a picta, profunzimea observației și a gândirii. La Leida, cei doi tineri, Lievens și Rembrandt, lucrau cu atâta înverșunare, încât nu și-și îngădeau nici măcar plăcerile vârstei fixați în atelier la o muncă istovitoare. Da, înțeleg acum de ce îmi spunea maestrul, arătându-mi un autoportret din acea vreme, că pe atunci era cam palid. Da, cred că știu despre ce tablou vorbești. Avea într-adevăr obrazul palid, dar aceeași ochi inteligenți și vii. Era extrem de preocupat de lucrul său. Ne-am povestit mai apoi, când a venit la Amsterdam, cum stătea zile în șir în handball din care își făcu atelier. Chema acolo cele mai diferite modele pe care le cerceta cu minte. Pasiunea lui era să descopere în fiecare detaliu, în cutele obrazului, în căutarea privirilor, taina sufletului, taina celor pe care îi picta și, mai presus de toate, taina sufletului său. Ce minunate portrete a făcut atunci tatăl său bătrânii sale mame, atât de cucernică și iubitoare. S-a pictat cu aceeași patimă pe sine însuși, sub feluri de în diferite momente ale frământărilor sale tinerești. Când mi-a arătat toate acele pânze, am simțit că mă aflu în fața unui mare talent. Era ca și acum de o rară perseverență și de o tot atât de mare seriozitate în tot ce făcea. Pot să-ți mai spun că și pasiunea de colecționar o are tot de atunci. În data ce câștiga un ban, îl investa în tablouri, gravuri de Lucas de Leida, care era pe atunci sărbătorit ca un zeu. Încet, încet, colecția a crescut. Și iată, astăzi, Rembrandt e nu numai un pictor vestit, dar și un colecționar cunoscut. Într-adevăr, s-a înconjurat de maestri. Casa asta e pe jumătate muzeu. Ceea ce m-a surprins și mă uimește și azi, e faptul că a ajuns la o atât de mare maestrie, fără să fi vizitat Italia, cum au făcut aproape toți pictorii cu faimă. Da, da. Maniera italianizantă a pictorilor de astăzi nu-l preispitește pe Rembrandt. Împrumutul acesta de subiecte mitologice care de cele mai multe ori produce opere artificiale, ia strînde vocația lui. Rembrandt nu ascultă decât de glasul talentului său. Și chiar dacă preia unele subiecte clasice, le tratează altfel, după înțelegerea și voința lui. Curiozitatea, pasiunea cu care cercetează lumea, viața care l, -l înconjoară, mă face să cred că tablourile sale vor fi cu siguranță pentru vremurile viitoare o mărturie. Cât despre maestria meșteșugului se poate ușor vedea că nu ocolește nimic din ce ar putea să-l ajute la perfecționarea propriilor mișloace. Nu e străin de Caravaggio, i-a studiat pe Flamanzii de vază. I-au fost de folos operele lui Rubens, la care pricește atât gustul aproape senzual pentru materie. Știi ce spune Rembrandt în privința asta? Cred că nu. Că trebuie să știi să folosești personal învățătura tuturor maestrilor pentru a ajunge la un stil propriu. Ce bine am intuit în el geniul. Azi e șef de școală, iar eu pot fi mândru de a fi contribuit la succesul său. Da, toți vor să-i cumpere acum tablourile, la fel pe ale pictorilor care lucrează în maniera lui. Da. Contrastul acela de umbră și lumină, ca o încleștare dramatică între viață și moarte, jocul acela minunat, atmosfera pigmentată cu aur pentru care i-a mers vestea de vrăjitor, e de neînțeles cum reușește să confere tablourilor sale atâta poezie. Cine să-și fi încipuit că umbrele pot avea atâta transparență, că lumina atâta strălucire, că liniile unei compoziții pot ajunge la atâta armonie și viața pe care o redă la o atât de viguroasă expresivitate. Pe drept cuvânt se crede despre el că va revoluționa pictura și îi va da un impuls nou, Îndrăzneți Cum să nu-l invidieze toți Ca să nu mai vorbim de gândirea lui liberă Desigur că îl invidiază Îl invidiază până și pentru casa asta frumoasă Costesitoare Pe care n-a plătit-o încă Aha, Pentru soția lui iubitoare Saskia Ullenborg Care i-a dus ceva avere Și care cred că se simte excelent În acest cartier elegant Doamna Saskia e într-adevăr o femeie de lume Elegant... Da, nu mă îndoiesc deloc. Tot orașul vorbește de rochile ei costisitoare, de bijuteriile ei scumpe... Padre, pașii. Eu o să vă părăsesc. Da, da. Bună dimineața, domnul Van Ollamburg. Bună Ce dimineața. Ce te aduci așa de vreme aici... Tot te mai preocupă afacerile noastre Draga mea Saskia, sunt departe ani când bătrânul Ulenburg vă putea fi de folos Acum când Rembrandt a ajuns celebru, când primiți atâtea comenzi, ce nevoie mai aveți de mine? Eu am rămas însă cu același narav, Continui să vă port de grijă Nu prea înțeleg Și în primul rând dumii tale. Știi bine, pe Rembrandt l a cunoscut la mine, îți amintești Am să-ți fiu mereu recunoscătoare pentru acel fericit prileș Și-mi amintesc mereu de el privind portretul pe care mi l-a făcut atunci dragul meu Rembrandt ce tânără și neștiutoare eram <laughs> A urmat apoi căsătoria voastră, călătoria de nuntă și întâlnirea cu prințul de Nassau Rembrandt a devenit pictorul curții Ce amintiri plăcute mie voci Da, da, cât timp ați locuit la mine, a urmărit pas cu pas munca succesului Rembrandt Ți le datorăm în parte, domnule Ulemburg okay. te ai ocupat cu atâta tragere de inimă de afacerile noastre de comenziile soțului meu Fără dumneata nu știu cum s a fi descurcat Uneori mă întreb de ce ai făcut-o. Pentru că am avut încredere în el de când l-am cunoscut. Ce momente însorite succesele lui Rembrandt se înmulțau după tabloul pe care l-a făcut pentru Bras la chirurgilor. Lecția de anatomie a profesorului Tulp a ajuns printre cei mai de seamă ai orașului. A pictat apoi portretele celor doi filozofi. Adevărate modele în arta portretului. Parcă le văd. Lumina care se strecoară prin ferestrele mici în atmosfera a încăperii, figurile care se desprind din acel întuneric, aproape magic, copleșite de gânduri, cât talent și câtă știință. Domnule Ulemburg, doar n-ai venit aici numai să faci elogiul tablourilor, soțului meu. Cred că altceva. Aduce în mod atât de neașteptat în casa noastră. Aveți de, de când ați plecat de la mine, de când v-ați mutat în casa asta încântătoare. Unde abia astăzi, în sfârșit, ne onoresc cu vizita dumneavoastră. Mă rog, vă mă rog, n-am vrut să vă strâmgenesc, dar... dar. Dar nu despre asta este vorba. spune o dată, domnule Ulamburg. Suntem, cred, destul de bun prieten ca să-mi poți împărtăși ce ai pe suflet, fără înconjur Fără supărare? Fără supărare. Sascha. În oraș se vorbește prea mult despre nesăbunța voastră da. Cheltuiți prea mult, din mâna lui Rembrandt se risipește prea mult am. Bine, dar Rembrandt câștigă acum destul ca să nu mai fie nevoie să chivernisim fiecare bănuț Prea i-aruncă în toate părțile, în timp ce această casă... În timp ce această casă e neachitată, știu Eu cheltuiesc nesocotit pe rochii și găteli, pe cloitorese și modiste Iar Rembrandt pe tablouri da. Doar noi să-l acuze acum și dumneata, că-mi risipește zestrea Să nu glumim cu aceste lucruri Saskia. Protestul zgomotos al cumnatului Dumitale a intrat în destule urechi, iar nesocotința lui Rembrandt de a participa la licitația de astăzi, ți-a spus, nu? Cred că da. E curată bunie. Să concurezi cu însuși regele Franței? Să-ți riști averea și să-ți ridici în cap patricieni invidioși pentru un Rafael? Eu unul nu înțeleg. Acum știu, de asta ai venit, să-l împiedici să participe la licitație. În păcate am ajuns prea târziu. Crede-mă, s-a schiat. Tres printre oameni și a avut de multe. Soțul dumitale și-a făcut mulți dușmani. Aveți un cămin fericit, o viață îmbelșugată. De ce nu vă puneți la dăpost? Ascultă-mă, n-am iubit și n-am prețuit pe nimeni așa cum îl iubesc și cum îl prețuiesc pe Rembrandt. Nu mi-aș fi niciodată dacă nu ți-aș fi mărturisit grija ce vă port. În clipa când norocul nu vă va mai surâde, fi sigură că sunt destui aceia care nu vor pierde ocazia să lovească. Știu cât te iubește și ce putere ai asupra lui. E adevărat. Iubirea lui mă învăluie și mă susține în viața asta care, cum să-ți spun, parcă mă istovește cu fiecare zi ce trece. Sunt tot mai puțin sigură de sănătatea mea, domnule Ulemburg. Mm? Am pierdut doi copii, cine știe. De aceea poate fără să cumpănesc m-am lăsat purtată de Prea plinul clipei Cât despre soțul meu E atât de mulțumit, atât de dominat De preocupările lui De ce să-i cer o coteală? Cine-mi dă dreptul să o fac Acum când e în plină glorie După ce am muncit atât să ajungă aici? Tocmai eu Ființa de care și-a legat visele frumoase Eu Musa lui dintotdeauna Ai văzut ultimele tablouri Pentru care i-am pozat? Cred că nu am să ți le arăt sunt alături da. Flora, Ninfa, Calistrod, Diana Suzana, portrete personale Știi pe care îl iubesc cel mai mult? Spune, Saskia <laughs> Tot pe acela de demult pe care Rembrandt mi l-a făcut când ne-am cunoscut Gravura aceea mică de o atât de rară finețe Pe care a scris cu mâna lui Soției mele Rembrandt se supără pe mine când îi spun asta Zicând că i. Ne socotesc progresele în art. Atunci când a lucrat gravura aceea A făcut și portretul pastorului Silvius uh -huh. Unchiul Da. De câte ori îl privesc Îmi amintesc de acel om minunat și atât de înțelept Rembrandt l-a regretat enorm Se înțelegea -o foarte bine Avea ca și soțul meu darul de a despica firul în patru Hei, <laughs> hei, hey, Jean-Victor Bună ziua, maestri Unde sunteți? Unde e Saskia? Ah. Saskia, aici era... <laughs> De da ce văd, da avem oaspeți Ulemburg, De da ce gând te-a la noi bătrâni, Ulemburg? Pieli corba, a? Un gând de prietenie, Rembrandt Și o grijă părintească -ia. Ulemburg se teme că o să ajungem săraci Și pe drumuri, dacă nu ne plătim mai repede casa Cum asta, Ulemburg? Spune mai bine ce ai rugat la licitație ce? Din păcate nimic S-a judecat la 3500 de Florin Mazarena a trimis un agent special să-l achiziționeze cu orice preț Adio, Baltazare Castiglione. Nu ești de nasul meu. Mai bine. Cum mai bine? Cum mai bine, Ulemburg? Îi ofeream o companie de elită, Cranach, Bruegel, Rubens... Nu la asta mă refer. Saskia, da. adu-ne ceva de băut. pot să omorâți prietenul nostru și apoi vreau să sărbătoresc eșecul. Hai <laughs> dreptate, aler. <laughs> Te porți ca un copil, iartă-mă că ți-o spun. Mă judeciul în Și dacă aș face-o? Sunt destui magistrați și pastori în acest târg îmbălsămat de mirodenii care sunt pur să o facă. N-aș vrea să ajungi pe talerul balanței lor cu care ne drămuesc plăcerile, numărul și calitatea felurilor de mâncare. La urma urmilor sunt și eu un om de afaceri ca toți, un negustor de tablouri. De ce ar fi lista cheltuiorilor mele a acelea consilierului de la curte? De ce? Pentru că sunt numai un pictor, un mâzgritor, pentru că tatăl meu a fost un simplu morar? Cât de greu mi e să recunosc în vorbele astea pe tânărul sfios, de deci nu dată. trebuie să recunoști, Ulemburg. În orașul ăsta în care toată lumea joacă la bursă, face negoți, și sunt dați la o parte. Trebuia să aștept asta? Dacă în norocul mi-a surus, mi-a dat bani și o femeie frumoasă, de ce să nu mă bucur de ele? Aristocrații se simt sfidați, prea multă afectare și da, trufie. Da, da, înțeleg. Nu suntem o pereche cum se cade și nu ne simțim de reguli. Belșugul nostru și pofta de viață sunt prea pe față. Onorabile altfel, nu? Onorabil este te ascuns cât poți, nu-i așa? Și dacă într-o zi va veni disgrația. Dacă într-o zi, trăind după cum te taie capul, vei ajunge în situația bietului Franz Hals, căruia lumea bună îi întoarce acum spatele... Șansa mea, Ulenburg, e că știu să suport la fel de bine și prea plinu și lipsa. Succesul și eșecul, trăindu-le pe toate la fel de intens. N-ar fi mai înțelept să nu stârnești furtuna? Dacă pentru asta e nevoie să intru în matca convenienților să asculte regulile lor îmbăxite. N-aș putea face-o decât cu prețul unei mari măhniri și renunțări. Și deocamdată nu sunt dispus la renunțări, Ulemburg. Nu voi renunța să fiu eu. Cum nu voi renunța la scumpa și buna mea Saschia, la tablourile mele. E, hai mai bine să arăt ce am cumpărat în ultimul timp. Ai văzut colecția mea de artă orientală, stampele, porțelanul, nu? Frumoasă retragere din arena. Știi bine că în fața atâtor minunății n-am să-l mai pot condamna pe omul risipitor și lipsit de prevedere. Îl voi admira doar pe artistul de gust. În același salon, după o oră Saskia, hmm? vină aici Vreau să te întreb ceva Așa mă vezi și tu, cum mă vezi Ulemborgon, hmm? un nesăbuit, nu? un frivol Nu, <laughs> Cum poți vorbi astfel Sărmanul ca cam în bătrânițe Teme de răzbunarea vieții Tu nu te temi? Nu Pentru mine nu mă tem Dar în ce te privește Cred că e totuși bine să mergi să plătești datoria altfel Cine știe ce te mai spitește și mi-ar fără bani. De ce îmi spui asta? Fiindcă vreau să ai tot ce îți bucură sufletul? Fiindcă vreau să te știu mulțumită? Nu mă plâng. Am chiar mai mult decât îmi doresc. Atunci, de ce mă dojenești? Prin tot ce fac, nu vreau decât să dovedesc dragostea. Uneori, chiar în mod exagerat. Nu-ți face griji iubita mea. Iată, am câteva comenzi. Două tablouri chiar foarte importante. Am cerut 2000 de florini pe unul și am căzut la învoială pentru câte 1200 fiecare Bravo. Nu e rău nici așa, deși subiectele sunt dificile și trebuie să mă supun poate unor canoane Apoi mă pot vizui pe prietenul meu, pe poetul Constantin Huygens N-ai de ce să fie îngrijorată, haide, haide, zâmbește Saskia N-am eu cea mai minunată soție Crizinte, adevăr, ce spui? Sau vrei să te iert de vreo nouă ispravă? Saskia. dreptate. N-aș să ajungem momente de îngrijorare. Uite, Saskia. Să nu mai vorbim de asta. Bine. De ce îmi îmbrești bucuria? Uite, închid ochii și îmi imaginez un tablou al fericirii noastre Ia. de acum. <laughs> nu ride, nu ride, nu glumesc. Te văd, da. te văd pe genunchi mei la o masă în belșugată. Amândoi, fesele îmbrăcați în. Ce avem noi mai frumos? Dar așa, haide, haide, du-te și te îmbracă. pune Pune-ți-o rochea cea mai frumoasă Pălăria care-ți vine mai bine Și podoabele ce sunt cele mai dragi Să întrupăm aiduma scena Să știi că mi-e foame haide, De nu-mi oprie lanul Ah, Rembrandt O să fac un tablou cum n-am făcut altul, sărbătoresc, vesel, potrivit cu acest moment atât de fericit din viața noastră, trebuie să-l eterizez. Cine știe, poate uile în dreptate. Poate nu va fi mereu așa. Îmi voi pune și eu haina de mătase roșii, colanul de aur, îmi voi încinge și sabia, să strălucească totul și să triumfe. Și dacă vremurile vor fi altele, dacă destinul se va răsuci potrivnic să rămână, o mărturie un semn al victorii. Da, Rembrandt Van Rijn, fiul moralului din Leida, a cunoscut gloria, bogăția, iubirea. Jean-Victor, Iacob, veniți aici. Doriți ceva, mai Să-mi întindeți o pânză mare și vă rog să-mi aduceți aici cevaletul și culorile. Da, da, da. Ce se petrece aici? Un spectacol de gală, iubita mea. Eu curată nebunie Cunoști lucru pe lume mai plăcut decât nebunia de a-ți asculta dorințele? Hmm. Nu-mi place pălăria asta. E cea mai frumoasă pe care o am. Nu e demnă de tine. Iacob, unde ești? Aici, mai să... Dragul meu. Aleargă până la Helden și roagă o să ne trimită cele mai frumoase pălării pe care le-a făcut vreodată. Rembrandt, nu ne putem permite. Dacă am face numai ceea ce ne putem permite... Haide, haide, hai, Iacob. Și-ntoarce-te repede. Să ne trimite și cele mai frumoase pene de struz pe Alerg. care le are. Alerg. Stai, stai. Nu, nu nici rochi asta nu-mi place. Prietenele mele, o găsesc foarte frumoasă. Gustul meu, e altul. Tăți și pe la Austin, Jacob Iacob, și spune să-mi trimită câteva rochii de cea mai bună catifea de mătase. Da. Înțeles? Da, mai este da, Eu pornesc, stai, stai, stai, stai, stai, stai puțin. Vezi, aș vrea ceva de, de culoarea verde albastru. Nu, nuît. Rimbran, de ce faci toate acestea? Tocmai acum când. -ți... Când, când, când, hai spune. Te gândești iar la fugricita asta de casă. Vreau să uiți discuția cu gulemborg. Să uităm. Fericirea noastră este statornică Saskia. I ia să văd. Ia să văd ce bijuterii ți-ai pus. <cute> nu, nu, nu, nu, nu. nu. Colierul acesta nu-mi place deloc. Putem să punem ceva valetul aici. Da, da. locul, locul e bine. Nu, nu, nu, nu, nu. nu. Aici și mai în dreptul locă. Da, acum, acum e bine, așa. Îți mulțumesc, Jean victor, și te rog acum, dă o fugă până la bijutierul de lângă noi. Da. Roagă-l să ne trimită. Alcolan și o breţală. niciodată n-a fost dat de nebun. Rembrandt, dragul meu, chiar astăzi vom da faliment. Presimt presim că vom da faliment. că va fi un tablou minunat. Domnule Rembrandt a sosit modisar. să poftească. Bună ziua, domnule Rembrandt. Bună ziua, doamne. Bună ziua, bună, ziua. bună ziua. Ia să văd ce mi -a adus. A ah, da. Toc această mică e adorabilă. Hai, pune-o să să văd cum îţi șale. te rog. Hai, te rog. Poftim? Încântătoare. Să faci și penele de struță. poftiți da, asta, da, asta e grozavă. Hm? Ce scui, Ce trufaj va îndâi pe părăria mea. Doamna Ostân a venit în persoană cu rochile. Să intre, Ești? dragă Iacob, să intre. Bună ziua, domnule Rembrandt. Bună ziua, doamna Saskia. Bună ziua. N-ați mai trecut pe la mine. Nu, Am... nu te supăra că te-am deranjat. Dar e o plăcere pentru mine să o pe doamna Saskia. Ei, ia să vedem ce ne-a adus. Cred că rochia asta s-ar potrivi, doamne Nici nu puteai veni cu ceva mai pe placul meu, doamnă Este exact verdele albastru pe care, pe care l-am dorit Ce zis <gântu -s> E într-adevăr minunată Cred că-mi vine și bine A, -a sosit și bijutierul, maestre Poate să intre? La firește, poftăște-l Bună ziua, domnule Rembrandt oh, dacă te te lume aici, bună ziua la toți e, ziua. Ia să-ți văd Marfa da. Reziști la concurență, a? E tot ce am mai de preț în magazinul meu Iată colanul și brățara și o diademă O diademă? Nu, nu te... mă mm -hmm. gândisem Iar sta foarte bine, doamne Te-ai gândit bine cât mă costă? Mm? E, pentru dumneavoastră, 3500 de florini Oh, doamne Poftim? E, 3500 de flori. Cât Baltazare castilione... Ați spus ceva? Nu, no, nu, no, nimic, nimic. Îți plătesc chiar acum. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție. Și dumneavoastră, doamnă Holden, vreau să vă achizi pălăria și pana. Poftiți nota. Poftiți și nota mea. Saskia. Da, poftiți. Ai îmbrăcat rochea? Da. Vino, vino, te rog să te văd. Iată-mă. Ce splendoare. Luarea e atât de potrivită. Dar nu vrei să o cumperi. Coste o avere. Am și achitat-o. Vă mulțumim, uh, domnule. Să stăm la dispoziție. Vă mulțumim. Vă mulțumesc și eu la, la toți. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. revedere. Jean-Victor, Iacob, unde sunteți? Aici, maestre. Jean-Victor, ia vezi ce cu pounul acela fript. Veți să-l pune pe patou cel mare de argin și vină cu el aici. Vine, maestre. Aduceți, vă rog, și niște vin de orin și niște pahare Iacob, da. veți să aduci paharele acelea înalte de cristal Da, bine, bine, maestre. Rembrandt, iubitule, s-a dus casa noastră În curând ne vor încolți cămătarii Oare ce e mai bine? Să-ți împodobești nevasta sau să-i îngrași pe cămătar. mă mai pot război cu tine, e zadarnic mai bine să-ți prind pana asta de strus la <laughs> Îți va sta foarte bine Și mai bine când ești veselă Să ne bucurăm, Saskia Să ne bucurăm de această clipă minunată Ai dreptate, dragul meu Am dreptate, desigur mm -hmm. Cu tot zâmbetul tău resemnat Aș vrea să te șiu pe de-a mulțumită Dar sunt, dragul meu Când sunt cu tine Sunt întotdeauna fericită Ai, ei, Stai, stai Stai mm. Renunțăm la pălărie Așa să te rog, diadema Am, am sosit cu paharele Cu paharele și cu vinul. Să întindem, da, să întindem întâi pe masă Covorul acela arabesc Da, da, se potrivește de minune Deci ce Jean-Victor? Mă duc să văd ce e cu el Noroc, noroc Jean-Victor, Iacob. cu Să închinăm cu toții Noroc Noroc, noroc. noroc. Așa Așa, să-mi pun acum pălăria cu pene de struți asta mă cam incomodează, dar nu renunț la ea Saskia, draga mea, da. vei sta aici pe genunchii mei, așa Privește-te în oglindă Da? Să ridicăm paharul și să fim veseli Rembrandt și saschia în cei mai fericiți ani ai vieților lor acesta va fi tabloul. În același salon al casei lui Rembrandt După patru ani Pe perete, într-o ramă luxoasă I-a portretul comun al celor doi soți. Poftiți, poftiți, luați loc, domnule Ulemburg Va trebui să așteptați Doamna Saskia e la ea E tot mai bolnavă și tocmai a trimis după notar Cred că vrea să-și facă testamentul Oh, doamne, Jean Victor, dacă o pierde, Rembrandt Rembrandt va fi cel mai nenorocit om Dar Titus ce face? Cel puțin un copil sănătos? Din fericire, da Spre deosebire de ceilalți doi pe care i-a pierdut da. Aceasta nu pare deloc amenințat de boală. Dacă Saskia nu va mai fi, își va găsi cel puțin în copilul unghiere. Amenințarea aceasta, de fiecare zi, l-a doborât pe maestru în ultimul timp, ca să nu mai vorbesc de creditorii care îl sâcâie. Tocmai am expediat un negustor care venise să încaseze banii pe nu știu ce hârtie japoneză, ci i-a vândut-o maestrului. I-am explicat că nu e momentul cel mai potrivit acum. S-a lăsat greu convins. Nici nu s-a răspândit bine în oraș știrea despre boala Saskia și au și năbărit ce va urma, nici nu vreau să mă gândesc Dacă cel puțin ar fi plătit casa aceea În schimb, nu există sărac în Amsterdam pe care maestrul să nu fie ajutat Saskia era o garanție pentru creditori Are dota ei Acum s-ar putea ca dota aceasta să treacă în administrarea rudelor Care îl vrăjmășesc atâta pe Rembrandt Totuși, maestrul câștigă încă bine Acum are o comandă importantă a capitanului Koch Un tablou al gărzii civice E adevărat... Nu-i poate consacra întreaga energie și putere de muncă Acum când doamna Saskia e atât de bolnavă Peste o lună trebuie să livrez tabloul Poate totuși îl va putea termina Salmanul meu Rembrandt oh, Cine o fi? Mă duc să deschid da. Bună ziua Aș putea vorbi cu domnul Rembrandt Van Rijn? Cine sunteți și ce doriți? Vin din partea proprietarului casei pentru stabilirea unui termen în vederea achitării sumei restante. Azi, în niciun caz, nu primește pe nimeni. Dar când, domnule? Treceți peste câteva zile. Voi trece peste trei zile. Vă rog să-i comunicați. Da. Bună ziua! Bună ziua! Numai eu sunt de vină. În ziua aceea, dacă să amintești, -am când s-a licitat tabloul acela de la da, da, mi-aduc aminte Ziua aceea avea banii pentru casă Mi-a promis că o plătește I-a da. cheltuit I-a cheltuit în mai puțin de o oră În schimb, a făcut un tablou minunat Priviți-l În ah, adevăr O operă deosebită O capodoperă Care e totodată o mărturie de viață Rembrandt a pictat atunci Tabloul incitat Parcă de reproșurile mele, amintești Hmm. Nici o altă pânză nu e atât de plină de bucurie, de poftă de viață, atât de trufaș. Sau poate acolo unde s-a pictat în chip de vânător, fălos fluturând victorios a aripile fazanilor și ale cocoșilor sălbatici. <laughs> Doamne, ce s-a mai vorbit de nepăsarea lui, de bogăția lui afectată, iar el și-a pus pălăria cu pene și săbioiul ăsta de paradă mm -hmm. și s-a așezat să cineze la masa sa înbelșugată cu sastia în văzul tuturor. Acest tablou, dragă Jean Victorie, ca o provocare Rembrandt pare să le dea tifla la toți nobilii puritani Care se ascund sub masca tirtuții. E un act de independență prin care pictorul le aruncă în obraz nepăsarea sa Respingând regulile onorabilității, falsele prejudecăți E un fel de răfuială pentru toate constrângerile La care voiau să oblige patricienii din da, Amsterdam da, da, da. Câtă patimă și câtă căldură a pus maestrul în el și ce realizare artistă. Într-adevăr, până și în materia neînsufrișită e vie, vibrează. Toate aceste mătăsuri, catifele, podoame, ce culori strălucitoare. Apoi pregnanța figurilor cu un efect de relief, parcă și. Și toate amănuntele veșmintelor și al interiorului atât de minuțios redate. Nimic din ce a avut în fața ochilor atunci când l-a pictat. N-a fost uitat. Când mi-a spus să pun pe masă pe unul, să aștern covorul arabesc, mi-am zis că e un capriciu de al maestrului. Și acum, iată-le pe toate aici, pe pânză. Și chipul Saskiei Oh, Doamne, cât de sănătoasă și veselă era atunci. Cred că și de asta maestrul ține atât de mult la tablou. L-a așezat aici, în salon, ca pe un blazon. De atunci, i-a mai făcut Saskiei vreun portret? Da câteva după îmbolnăvirea doamnei Saskia, din ce în ce mai tristă, mai melancolică, purtând pe cetă suferinței, fără pălăria cu flori, ca în desenul de la logodna, cu un surășovnic. Din toate se poate vedea că de este maestrul, în legătură cu soarta soției sale și ce rost de gânduri negre a devenit. Ce departe e aici, de atmosfera exuberantă de odinioară, de această pânză care celebrează bucuria de a trăi. Jocul umbrelor și al luminii din tablourile de sale a căpătat acum accente mai dramatice, tenebroase uneori. În atelierul maestrului, e un portret al unei bătrâne pe care l-a făcut mai de mult, la Leida. Se pare că ar fi chiar mama pictorului. Totdeauna m-a cutremurat de strămarea aceea care se citește pe chipul zbărcit al bătrânei, drumul lent spre moarte. Salman Rembrandt l-așteaptă o grea lovitură. Saskia înseamnă pentru Rembrandt viața însăși, ea l-a smut singurătății, neliniștii și temerilor în care își măcena sufletul. Ea i-a dat încrederea surâsul calm al omului împăcat cu lumea, alături de Saskia a cunoscut plăcerea îndatoririlor vieții de familie. Din ziua în care Saskia van burh și-a pus pe cap ca să-i pozeze pălăria acea mare și roșie garnisită cu pene, Viața lui Rembrandt s-a schimbat. Iar acum s-a cufundat în tristețe. A devenit tăcut și caută singurătate. Fiecare trăsătură de penel scoate la iveală din adâncul sufletului său chinuit, parcă o altă înțelegere a lumii, a vieții. Dar de ce întârzie pastorul Anslow? Știți, maestrul l-a chemat astăzi aici. Părea foarte preocupat să-l reîntâlnească pe acest călugăr menonit. Nu mă surprinde, Jean-Victor. Rembrandt i-a frecventat întotdeauna pe menoniți Mm. Învățătura lor l-a îndemnat de când era tânăr Spre cercetarea adevărurilor eterne Pentru că menonicii sunt un fel de reformatori, de, de moraliști Religia lor e mai pământească Cred că a venit Eu am să trec câteva minute la Saskia Îi voi spune lui Rembrandt să vină în salon da, Vă mulțumesc Poftiți, poftiți, pastore Anzlo Maestrul vine data. Mulțumesc, mulțumesc Îl voi aștepta îl voi aștepta admirând acest tablou De care vorbește tot Amsterdamul Pastore, Anslow Ce bine îmi pare că ai venit Nesocotind faptul că te-am uitat o vreme Dar ceea ce se petrece Ce se întâmplă cu mine în ultimul timp Totul e zădălniciei pastore Dar ce fapte prea vinovate am săvârșit eu Ca să merit această Această nenorocire Păstrează-ți cumpătul, dragul meu, Rembrandt Învață-mă cum. Dumnezeu, care ești atât de înțelept, spune ce să fac. spune ce se fac să nu-mi pierd mințele și să, să nu-mi pun capăt zilelor. Nicio o învățătură nu-ți poate fi de folos dacă nu găsești puterea să înțelegi în tine, dragul meu. Și puterea omului e nemăsurată. Vorbe, vorbe, pastore. Omul e slab, e neputincios. Și eu i-am... Prea mărit virtuțile, gândirea, puterea, demnitatea Am pictat întotdeauna portretele mele cu adânc respect pentru om și pentru omenesc Am crezut că înțeleg, că am înțeles câte ceva din viața asta Și acum, acum în fața catastrofiei care mă amenință Ce vorbe mă mai pot ajuta? Ce adevăruri scoase din cărți? Nimeni și nimic! Trebuie să-ți regăsești tăria, Rembrandt Amintește-ți prin câte ai trecut Înainte de a o cunoaște pe Saskia, fericirea ca și amărăciunea e trecătoare. Ca și viața, de altfel, dragul meu. Dar ea. ia atât de tânără, pastor, Hanslu. N-am plinit nici 30 de ani. Parcă, parcă. ieri alergam fericiți prin pădurea de lângă Amesfort Saskia se ascundea ca un copil după arbore, iar eu. Preveam cum mi se joacă în păr razele de soare, Unde e Saskia aceea? Privește cu tremurat cum cu fiecare zi care trece Se îndepărtează de această lume tăcută și resemnată. Chipul ei a îmbătrânit, Carnea e buhăită, gura și-a pierdut conturul sensual. Deși istovită de boală se agață din de răsputeri de viața asta Pe care a iubit-o atât de mult, nu pot închipui această casă fără saschia. Ce dreptate, Am încercat să o pictez Dar mâna refuză să aștearnă pe pânză ceea ce, ceea ce ochii mei văd acum Cât de bine îmi pare că am pictat atunci Atunci tabloul acesta Rembrandt și Saskia În cele mai frumoase clipe ale vieților Cred că niciodată n-am să mai pictez cu atâta poftă Cu atâta bucurie ca atunci Vei mai picta, Rembrandt și dumneata o știi mai bine decât mine. Natura te-a înzestrat cu geniu și ești dator la rândul tău să înzestrezi lumea cu opere minunate. Oricâte piedici îți va pune destinul. Întoarce-te în atelier și revar să-ți deznădești de pictând cele mai fermecătoare tablouri. Aceasta e datoria lui Rembrandt Van Rijn. După moartea Saskiei, Rembrandt s-a zăvorit în atelierul lui. Toate tablourile au fost întoarse cu fața la perete. Unul singur, mare de tot, sclipind în soarele reținute de relieful pastei încă umedă, își revarsă asupra încăperii mulțimea lui de soldați în marș. E rondul de noapte. Tabloul ce-i va aduce în curând o nouă izbândă. Viața sa nu va mai cunoaște însă până în ultimele zile clipele de fericire și bucurie senină despre care doar un tablou, un singur tablou aflat în muzeul din Dresda, ne vorbește astăzi: Rembrandt și Saskia. Ați ascultat Biografia unei capodopere Rembrandt și Saskia Scenariu radiofonic de Petronela Negoșanu Au interpretat Forii Eterle, artist emerit, Cornel Coman, Ruxandra Sireteanu, Ștefan Velniciuc, Boris Petrov, Marina Velcescu, Mihai Velcescu, Victor Strengaru, Eugen Petrescu, Sorin Postelnicu Regia tehnică, inginer George Buican Regia artistică, Titel Constantinescu